Вишивала магічні слова «Останнє коло, щоб більше ніколи не повернутися». Білою та сріблястою хурделицею промчали ми над притулком. Я побачила, як всі його мешканці на чолі з Верховною настоятелькою викотилися на подвір'я. Сірі маслянисті мильні кульки заполонили весь простір від стіни до стіни. Вони вказували угору. Роздувалися від люті й лопалися, утворюючи на подвір'ї брудну піну. Ми кружляли над притулком мого сорому і страху. Доти, доки піна не вкрила притулок, великим бульбашковим капелюхом. Вселенський сором селився в мене з того часу, коли я відчула, що світ перевернувся. Хоча, можливо, він завжди був перевернутий. Чи це я перевернулася у повітрі, як літак? що виробляє фігури вищого пілотажу, і тепер лечу животом до гори, відчуваючи спиною важкий поклик асфальту, острі кілки парканів, церковних шпилів та парасоль. Щось зі мною було категорично не так. Він носив собі з самого дитинства приховану велику таємницю. Він ніби відчував, що щось з ним, як з представником роду людського, не зовсім так, як треба. Усе це скидалось на легкий голод, котрий як біль згортається під серцем, або на легкий біль, котрий пробуджується в душі голод. Ми, дияволи, можемо зробити свій крок тільки після того, як його зробите ви, люди. Кожен наш крок мусить ступати у ваш слід. Але ти поки що не зробив жодного кроку, котрий би змусив нас переслідувати тебе. Примітка. Це були слова із «Останньої любові у Константинополі» Мілорада Павича. Коли я вперше прочитала ці рядки, довго не могла прийти до тями. На якусь мить усе у світі стало на свої місця, все сурогатне знайшло своє ім'я, а усе справжнє видалося настільки справжнім, що його можна було відчути на смак, як шматок м'яса з крою. Але після цієї миті стало ще важче. Щоб більше я стикалася з тим, що було виставлене на показ, то болючіше пекло справжнє, поки від нього не довелося відмовитись на користь свого власного життя. Справжнє душило, лякало безсонням, а сургатне смакувало, як подвійний чизбургер у Макдональдсі. Проте тепер мені, вочевидь, ставало легше я перетворилася на велетенське вухо, хоча розуміла, що. Психоспікер з мене ніякий. Бідний головлікар. Він отримував від мене не те, чого бажав. Але я вже не могла не натискати рекорд, відчуваючи таємність товариства, яке зовсім не здавалося мені божевільним. Одначе я не збиралась нікому це доводити. Наступним я викликала представника чоловічої статі. «Випадок складний», – сказала медсестра. Вона перебрала на себе роль конференсьє. Їй, здається, це дуже подобалось. Можлива симуляція. Ви ж знаєте, які нині часи. А раніше у такі заклади, як наш, це загальновідомо, запроторювали силоміць, досить нормальних людей. Тепер вони можуть потрапити сюди за власним бажанням, добровільно. Хоча б біс його знає. Дивіться самі. Увійшов високий силий чоловік – і мені одразу здалося, що я його десь бачила. Згодом зрозуміла, що помилилася. Звичайно ж, помилилася. Ось його запис. Зусі Біч мене оточував ліс. Хтось, мабуть, побоявся б жити в такому глухому кутку, тільки не я. Хата у мене на перший погляд маленька, але надійна. Одноповерхова, з трикутною мансардою. На цьому поверсі занедбана кухня, суміжна з перед покоєм, і бутафорська спальня, у якій стоїть завжди розстелене ліжко. У кутку чорно-білий телевізор-екран, випуск початку 80-х. Посередині круглий стіл з облесілим оксамитовим обрусом. Біля віконця комод з кухликами у білий горошок. На більшості з них відбиті ручки. Вікна заклеєні довгим, пожовклими паперовими стрічками. Я не знімаю їх навіть улітку, через ліночок. У деяких місцях стрічки давно вже повідклеювалися і часом шурхотять на протязі. У земку я затикаю дірки ганчір'ям і розпалюю піч старими газетами.